Кандидатура Елі, яка нав'язалася в супутниці, йому підходила якомога краще, і він запропонував їй подорожувати по Європі разом. Вони безцільно проводили цілі дні, ходили і їздили на екскурсію, відвідували бари, нічні клуби, гуляли вулицями незнайомих міст і просто байдикували. Ніяких взаємних зобов'язань, просто приємне спільне проведення часу. Еля не вирізнялася ні особливим розумом, ані тонкою душею. Та й навіщо їй це все, якщо є довгі струнки ноги, оксамитова шкіра, гарні груди та округлі сідниці? Е, ти де знову?» Еля торкнула пальчиком кінчик його носа. «Куди ми зараз підемо?» «Куди хочеш?» – байдужим голосом сказав Сергій. «Хочу? В Париж? Хочу на Ейфелеву вежу?» «У Париж?» – перепитав Сергій. «Зараз?» «Хочу просто зараз», – промуркотіла Еля і притулилася своєю оксамитовою щукою до бороди Сергія. «Значить, полетимо до Парижа», – мовив Сергій і додав, ну, «якщо ти хочеш» хочу, дуже хочу. Ти просто чуда. Душка вона чмокнула його в щіку і я тебе люблю. А ти мене любиш? Люблю, — відповів Сергій, не надаючи цьому слову жодного значення. Еля хоче почути це слово, нехай чує. Коли над Парижем опустився тихий вечір, і місто заблищало мільйонами різнокольорових вогнів, Сергій залишив у ліжку сплячу Елю і вийшов покурити на балкон. Він дістав з пачки сигарету, черкнув запальничкою і, не поспішаючи і з задоволенням, затягнувся димом. Він згадав таку незнайому і водночас близьку дівчину Дарину, у пам'яті спливло її зізнання про те, що вона ніде не була і навіть не бачила море в нічний час. «Майже ніде», – відповіла вона йому одного разу. А він був майже скрізь. Сергій затягся димом знову, намагаючись прогнати думки про Дашу. Він був дорослим, зрілим чоловіком і явно розумів, що по інтернету неможливо впізнати людину, і він, звичайно ж, не може мати ніяких почуттів. Одна справа – писати одне одному листи, довірити щось сокровенне, а побачити живу людину, спілкуватися з нею – це зовсім інше. «Неможливо сумувати за тим, кого ти не бачив жодного разу в житті», – повторював він собі щодня і щогодини. Твердив і не відпускав від себе Елю. Іноді йому було соромно від того, що свою подругу він сприймав як річ, котра не потрібна, але і викинути начебто шкода. Сергій наумисне перервав листування з Дашею на два місяці, вирішивши, що їм обом потрібен час, щоб відвикнути одне від одного, щоб листи не стали невід'ємною частиною їхнього життя. Поруч була Еля. Вишукана красива, схожа на супермодель, але така штучна, неприродна, Награна. На можна було просто милуватися, щоб не дати можливості думкам повертатися до тієї дівчини на фотографії. Сергій швидко загасив цигарку, безжально розчевив її пальцями в попільничці та швидко побіг до кімнати готелю, де спала у своєму розкішному рожевому пенюарі Еля. Він на шпинках пройшов повз неї і витяг з кишені піджака портмоне. Повернувшись на балкон, він дістав з гаманця складену в четверо світлину і розгорнув її. На нього весело дивилися сині, як вода глибоких озер, очі даші. Сергій довго вдивлявся у відверте, щире, без шару гриму, обличчя Даринки потім різким рухом склав світлину і знову сховав у портмоне. «Маячня», – сказав він, – «повна маячня! Такого, такого не може бути!» Сергій дістав чергову цигарку і нервово закурив, думаючи про щось своє. Розділ тридцять сьомий «Дашо, є пропозиція», – сказав Даші Андрій, коли дівчина прийшла вилити з баночки рідину, яку відкашлював і спльовував Андрій. У Андрія був рак легенів. І Даша, виплескуючи вміст баночки в унітаз, помітила, що з кожним разом крові стає все більше. Вона ретельно сполоснула баночку, обробила її розчином хлораміну і, повернувшись до палати, запитала – і яка ж, Андрію, в тебе є до мене пропозиція? Якщо збираєшся запропонувати мені руку й серце, то скажу відразу – мені ще рано. Я хочу побути молодою і вільною. Даринка посміхнулася Андрієві. Їй подобався цей хлопець, що худнув на очах, але не втратив почуття гумору, не зневірився. Він завжди намагався всім допомогти. Чим міг? Хоча сам був уже такий слабкий і виснажений недугою, що ледве пересувався в інвалідному візку. «Ага, я тебе зрозумів. Ти натякаєш, що я старий для тебе», – пожартував Андрій. «А ти паспорт мій, подивись. Та що там паспорт?» Я ще, як Зевс, на своїй колісниці мчати можу по коридору. Ну, якщо, звичайно, хтось ззаду мою коляску підштовхне. Так що в тебе за пропозиція? – посміхнулася Даша вічному оптимістові. Про твої вірші шумить уже все відділення. Це не мої вірші. Я до твого відома не здара. Я й чотирьох рядків не зліпила за своє життя То про що там ще шумить наше відділення? Про те, як ти красиво і душевно вмієш їх читати Ти хочеш, щоб я тобі щось прочитала? Усі хочуть, зітхнув Андрій Я б не проти, щоб ти особисто мені читали їх щодня Але це буде егоїстично з мого боку ми тут усі подумали, і вирішили попросити тебе влаштувати літературний вечір. Даша замислилася. І як ви собі це уявляєте? Є така програма. Знаєш, я її сам склав. Прошу врахувати мої заслуги. Перше – оголошення. Вступна промова – Друге – виступає Даша з читанням ліричних творів. Третя – художня частина. І що ж у ній? Будемо готувати концерт. Кілька пісень, я думаю, вистачить. Цікаво, протягнула задумливо Даша. Відчинимо двері в усій палати, щоб було чутно лежачим» а ходячі нехай не відлежують боки, а виходять у коридор. Зовсім розлинилися вже, – удавано пробурчав Андрій. І коли у нас буде цей вечір? Та хоч сьогодні. Голим зібратися, поясом підперезатися. Ну, Мені треба з дому принести свій зошит, підготуватися, – сказала Даша. Що ти думаєш, я все на пам'ять знаю? Ну, думаю, що завтра в суботу буде навіть краще, погодився з нею Андрій. Начебто як вихідний день, а то ми тут так запрацювалися в робочі дні, Андрію засміялася Даша. Ну, з тобою не засумуєш. Але ідея у тебе добра.